cantar e bailar ver. Veiro hai dúas pedras dacento unha é pra namorar outra para perder o tempo sempre, como cada fin de semana conectamos con a nosa correspondente Fernanda Fallanareira moi boas tardes, Fernanda Boa tarde, Xulio Estades por aí tamén Armando, supoño non? Armando está si se... delicadiño pero entón está de reposo na casa pero eh, seguro que nos está a escoitar Pois pues feliz ano para, para os dous e para todos os ointes Moitísimas gracias a ti tamén Veña, pues felicitaciones de de de, de bon año para todos. Eh, especial que, que para ti. estamos tí. empezando, empezamos aquí tarde, ¿no? O sea, pero sí. pero pues siempre buen momento para empezar. Muy año también. Bueno. Eh, pues mira, empezamos aquí con, con dos novas eh, muy buenas similares eh, que seguro que te des has eh, algo de ellas. Que, que o castelo de Doiras pos, e pasa a ser público despois de que o concello e a, e a deputación o por casi un millón de euros, ¿Mm? eh, 960.000 euros, co cal, pois penso que é unha noticia moi moi boa, non? Moi interesante, yo, pois... moi interesante. Algúnas noticias de internet dicían que o conmercar unha unha persoa de Estados Unidos, que non sei que, pero ao final foi o concello, non? Sí, pero é es que aí vai ir despois Estamos falando agora de Castelo de Doiras, eh, século XV E tamén tamén da mesmo, Do mesmo tempo É a fortaleza de Quindous Que esa era a outra que vos quería tamén decir Que neste caso foi adquirida Por unha rapaz americana Ajá. De Colorado, Mónica sí, Que sí. se enamorou, do... supoño que te referías Quizáis a ese, non? Claro, sí, porque decían De, de, de esa novidade, van Sí, sí, sí Sí, sí, pues entonces esas eran as, as noticias boas que temos con respecto a estes dous edificios que son os dous ben de interese cultural Emblemáticos Os no Concello de Cervantes, os dous emblemáticos, en dúas zonas distintas que son precisamente pois o baldo cancelada o castelo de Doiras, eh, na zona de Quindous o, o castelo de Quindous e eh, eh, bueno, en, en no caso do Castelo de Doiras foi comprado por or, por institucións, organismos públicos, o concello e a, a deputación, que llo adquiriron a, ao propietario privado que era pois bueno, non, era unha fundación, Xosé Soto de de Fion. Non eh fora estivera, pois ata, ata anteriormente a mans privadas, nunha familia lucense e despois o adquiriron un empresario de Bezares. E eh, bueno, pois pues iso que ahora O compra o Concello e a Deputación E a idea, pois pues, é que, eh, Darlle valor, non? Eh, claro. Este castelo De todos modos non está mal conservado Porque xa se, xa o Concello de Cervantes Invertiu eh, Perdón, a Diputación Invertiu eh, casi 100.000 euros eh, Fai tres anos eh, Estaba aberto a visitas ao público Non? Pero pero, bueno, sempre podes, eh, podes invertir eh, máis nel, e supoño que se llegará un, un pois outro, outro uso, non un uso eh, pois eso, máis aberto a xente co cal. Unha gran noticia, o mismo co que comentabas ti, o castelo de Quindous, que neste caso é moi curioso porque foi contado, comprado a esta inmobiliaria, que se, xa temos falado dele aquí outros anos, que é mm. Country Homes, que está aquí en Galicia, que se dedica a vender aldeas enteiras, sobre todo as compran en non? Sí, sí, sí. Eh, este tamén é un castelo-palacio, porque tamén é fortale tipo fortaleza defensiva, porque daquela do século XV, daquela sabemos que era todo o tempo de, de guerras, entón, eh, aunque era un pazo, pois pues, que tiñen tamén funcions defensivas, con ventanas especiais, con torres, non? Con... Uh -huh. Pois iso amurallados e tamén é BIC E, bueno, isto é moi curioso Non sen se si ti, ti Chegaches a, a ver Que queren facer unha escola de cociña tradicional De cociña tradicional, sí, sí, sí oh. E, e nos do Castelo de Quindós te, eh, Teramos falado De que estaba precisamente a venta En esta inmobiliaria Temos falado outros anos Que sí. eh, estaba por medio millón de De De euros, de euros. Sí, sí. Pero agora parece que foi vendido pois, polo que se infire aquí en torno aos 225.000 euros. Non? Carai! E comprou a rapaz americana que é de Colorado pois comprou-no eh, a, a través de fotos sen coñecerse que era pois Galicia. E se ve que xa lle tiña otro, ollo botado pero non contaba co proxecto nin cos, nin cos medios e agora pois decidiuse apoiada por está aquí Pois vexe, se mirades a nova nabo de Galicia, que, que saiu, saiu do día de, de Xaneiro, sí, sí. pois sale con dúas amigas esta rapaza que era de inmobiliaria, Ajá. que que están aí, pois, no patio, no patio vexe a foto que están están aí todas. se pretenden facer, pois, eso, sobre todo unha escola de De, de, cociña. de cociña, popular galega. Tradicional, tradicional sí, Popular sí. galega, sí, para, para re recuperar, o sea que un proxecto privado e unha iniciativa pública Está que recuperan bien. no Concello de Cervantes dous edificios ou fortalezas do século eh, eh, 15 as dúas. O sea que son dúas noticias pois extraordinarias, non? Claro que si. Sí. Eh, iso axudará que o rural tamén cre, medre un, un chisquiño máis, por to que xa serán postos de traballo e ao mesmo tempo pois xente que se en en brincará co co esa zona, non? Home, pois que esta rapazaxe que trae sobre todo é a ilusión, que que di, que a idea dela é pasar aquí uns uns meses do ano, non quere vivir aquí, non, pero en principio, non? Pero que bueno que lle quere dar impulso y, y, y sobre todo ben bensellado gastronomía y bueno pensando tamén que o castelo de Quintós pois pues que está como a 6 kilómetros, que calculo eu mais ou menos da aldea de Oliverlage, ¿no? Claro, claro. O sea, que aí un centro pois, pois eh, que pode dinamizar muitísimo. Y ento pois enlazando con esto, eu quería hacer unha aportar unha segunda parte, ¿no? Sí. Que é doutros tres edificios dos que temos xa falado que en cambio pois están eh, que, que están pedindo socorro, pedindo auxilio. Un é o castelo de Doira, de, de Navia de Suarna, uh -huh. eh, que ten, que están máis privadas, e que hai unha asociación que é, temos falado dela un montón, que é a Irmandade de Naviega, que se creou con ese obxectivo de que o facer que o castelo de Navia de Suarna sexa un ben público. E están, pois, loitando eh, facendo actividades co... Bueno, tamén ten un objetivo cultural Para, para, para Lelo, non? Pero están, pois, intentando eh, Impulsar que, que, que se faga o mesmo Co castelo de, de Navia de Suarza uh -huh. Que é outra, outro edificio Tamén de orixe medieval Baixo medieval, máis ou menos Igual que o de Doiras E eh, eh, o de Quindous E logo temos en Toré Que falamos recientemente, non? Outra fortaleza tamén da mesma época da Baixa, Baixa Idade Media, o último século da Idade Media, século 14 15 mm. que o Castelo de Torex, que este, eh, a Fundación Medina Feli, que era o, o propietario, a casa, casa Medina Feli, perdón, que era un propietario privado, se deudo por, por 25 anos o, o Concello das Nogaisa. E, bueno, nese momento que se facía Porque eu estive en ali con Sergio Fernández Que vos teño falado aí Pois un par de meses, me parece Que, que estive en ali en Torex Eu eh, decía que eles teñen unha asociación En Torex de vecinos Que o que queren é eh, que, que querían Que o Concello Que eh, bueno, que, fa, pues que fagan o mismo Que conserven o Castelo Porque ese sí que está en peligro de derrumpe De ruinas, vamos uh -huh. Necesita unha intervención urgente Porque, por exemplo, de Doiras, no non pódese mellorar o que é o aspecto, pero está está ben. e uh -huh. y, y bueno, pois pues están aí demandando os vecinos de Torres que ao final cedeuse ao Concello das Nogais e o Concello das Nogais pois pues non parece ser que non está facendo ningunha intervención e parece ser non, que o Fungalío ali con os meus ollos, está caendo, está caendo, está en peligro de, de derrumbe uh -huh. e os veciños de Torres que quedamos que, que tedes que chamar un día a Sergio que tenen vale. todas estas asociacións, quedaremos, non, antes de Nadal, sí, que, sí. que que vos conte, que vos conte el porque é unha persona que ten documentación recollida que el mesmo fixo a escala e eh, documentándose eh, con, con mapas e planos do século 18 fixo unha reconstrucción a escala en pedra de, de do que sería o castillo originalmente, bueno, un século despois tenlo desfalto e bueno, pois pues iso. E logo temos un terceiro edificio que tamén que este é posterior que é o albergue dos Ancares que lle pasa un pouco mismo que está en peligro de ruinas e que, e que tampouco pois que non hai quen se faga cargo del, que, que está en mans dun, dun club club Ancares de montaña un club que xa é de xente que non ten relevo xeneracional e, e que está aí pechado e que é un edificio tamén big uh -huh. eh, tamén, tamén eh, de moito interese que yeah, eh iso pois pues aquí aquí temos, ¿no? El, esa, eh, sencilla... a, acaba de mandarme un, un, un WhatsApp Armando felicitándote Dando ches gracias por por por a túa participación, por certo que que dice que esos xa, moiitos saúdos a, a a Fernanda eh que él que él xa, o conhecimento desas de, de, de noticias con respecto aos castelos polos medios dice el bueno que que moi ben que a, a ten en conta ese traballo que ti nos asudes e, e permites que que os nosos ointes se enteren bastante ben des. por certo xa nos recórdanos que temos que falar directamente con con ese compañero que, Sergio. Con que tipo Sergio non? si sí, Sergio Fernández que é unha persona además moi moi a tiva moi dinámica e unha pasada como como cuidan aíntoreis da da pois eso, do seu povo, da súa como están facendo tamén mobilizacións en contra dos eólicos, e como son moi unidos e, e valoran o patrimonio, non? Moi ben. Ia para para Mando, sobre todo que se recupere o bico, un abrazo moi forte. Gracias. E que, que se recupere, claro que, que, sí. que que é o que, que é o que fai falta, que Que siga con ánimo pacien. e paciencia, exactamente, moi bien Pois un xaudiño moi cordial para él ele. Eh, eh, eh, Moitísimas gracias a ti. Eh, até o sábado que ven, non? Pois, pues, veña, xa quedamos así até o sábado que ven. Moi ben, veña. Até logo. Chao, chao. chao. Unha aperta grande para esta nosa colaboradora correspondente nos Ancares.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 Cosas que quitan las